Перекладачка подала їй ручку, і Таумі розписалася, а другі дівчині на якійсь ковтинці. Вони подякували, спробували сказати щось англійською про своє захоплення. Коли вони пішли, Таумі озирнулася. Дівчина з автографом на долоні стояла і цілувала цю долоню. «Чудова країна», – подумала Таумі. А вродливий дівчат Таумі побачила і в бутику, куди зайшла. Їй стало радісно і сумно водночас. Вона все зрозуміла і без конфіденційної інформації Ніколь, яка тільки підтвердила ввечері її здогадку і посилила сум. «Швидше відіграти цю комедію, вартістю у мільйони доларів і один людський череп», – подумала Тауна. Того ж вечора в далекому від столиці Поліському селі Букурічки Іван разом з мамою Панаскою дивилися, під монотонний сум осіннього дощиська новини по своєму старенькому телевізорі. Щось сказали про президента, про вкрадений банк. Банка на три вітри чи дві, подумав Іван. Про якийсь там мітинг. Все як звично. Іван щось розумів, щось ні, і вже готовий був задрімати. Як вона раз трапляли з ним перед телевізором. І раптом, о диво. Він побачив на телеекрані свою таумі. «Свою Тауні І так близько! Зовсім поряд!» Тільки руку простягнув. Жив у Таумі серед інших людей. Вона дивилася прямо на Івана і посміхалася. Що сказала? Іван не стримався, встав, щоб хоча б торкнутись до своєї богині. Але тільки Іван торкнувся рукою, як тауні зникла. А з'явилося якесь молоде дівчисько. З невеликою, наче б в руках, куле що питало. Потім на хвилю знови казавилась тагом. Вже серед юрби Іван таки встиг зловити її своїми губами. Іване, ну ти геть здурів, слякано закричала мама. Телевізора цілує. Господи, спаси помилу!» Іван відірвався права на щасливий, хоч і з очима повними сліз. Де то, мамо, спитав. Що, де то? Звідки то показували? Та звідки я знаю? З Києва, мабуть, сказала стривом мама. З Києва? Іван дивився у Шалешино. То у нас? Та певно, що у нас. То ж телевізор звідти показують, пояснила мама Панаска. Та що з тобою, Іване, у голові не гаряче? Ні. Мені в серці гаряче, хотів сказати Іван, але засоромлимо промовчав. Ти не падатимеш, синку? мама аж стала з «Мо чорна болезня приступає, то прилеж?» «Ніяка в мене не болезня, усім налічкою собі, щоб ще раз побачити Таумі». Але її більше не показували. Тільки щось белькотала моложава тітка, мелькали, як у тумані, якісь картинки, а потім почалося кіно. «Я хочу до Києва, мамо, раптом сказав Іван. «Чого?» Мама стряпинулась і приклала долоню до Іванового лоба. Ні, вродні, не гарячий, І порадили вже спокійніше. Їди, ліпше молока, писло попий. Та й будемо лягати спати. Іван вийшов на кухню, та молока пити не став. До дверей рушив. Куди ти, Іване? – вукнула на вздогінь мама. До вітру, отка Іван. То хоч картуза одінь і маринарку, чи ліпше куртку. Оно, який дощ хлюпає, на Казані, а не син. Іван картуза так і не одяг. Як був у одній соросці, вичовував на дві, його била пропасниця. Гібо краду мами свою пенсію та поїду до Києва, подумав. Спинився. У який бік їхати і чим? Ну, до міста, певний автобусом, а далі? Мо, теж автобусом, а мій поїздом. Мама до пуття не пояснить? Тре узіни Антонівни чи Катрусі розпитати? Ні, в Катрусі не підходить. Доки він до вулиці дійде, там і може з того Києва поїхати, ліпше в Зім'я Антонівни. А як спитає вчителька, нащо йому Дурниськові Іванові той Київ? Щось збрешу, подумав Іван. Іван пішов крізь сад, доки не стукнувся лобом об гілку яблуні, ледь очей не повибирав. Пав на коліна, але підводитися не став. Над кукурічками падав густий осінній дощ, холодний. Кожна дворі стояв жовтим, лив, як із великої балії, наче зачинав другий поток. А серед того дощу, під його немилосердними струменями посеред старого саду стояв на коліна геть змоклий, простоволосий Іван, і простягши руки до хмарного неба, благав. «Господи, пошли мені хоч ще раз побачити такого, як я бачив в ту Ютаумі Чорну Пантеру. Я тебе шануватиму!» Господи, і маму слухатимуся, і крижа, хрест, пам'ятник, на татовій могилі файного кам'яного справлю. Його знайшла мама-панаска, геть мокрого, майже задобілого. Доки вела до хати, щоб передягти гарячим чаєм з малиною перше діло від простуди напоїти, Іван цілував її руки і бурмутів щось не розбірливе. Тобі добре, Миколає, в тій землі лежати, думала мама Панаска, спокій не дощу, а не хвилювання, не вовніння, не переживання, а не судрагання. Прийшов, десь там на Валандався, умер, порядок, а мені з таким от мучився, а як я умру. Довго сидів переодягнений Іван на ліжковій дрижав, як самотній покинутий цуцик. Потім слухняно пив малиновий чай в прикуску з маманими прочитаннями. Молоко з медом та маслом, погидне, ніби хто в нього тлуслих черваків накидав. Меду дознав Нюрка дюрка принесла. Хользительний мер, хай! Добре, Нюрка, якраз та і згодився медок. Трепит і був мре, то як Чорну Пантеру побачить? Не проситимеш маму, аби око в труні відкривало? І таки зміг Іван побачити Танію, цілих три вечори підряд. І кожного разу була вона в іншому платті. То довгому й білому аж до п'ят, але з голими плечема, то коротенько сороміцькому. Юлі палі тралі-валі, то скільки ж її бідні грошви треба тратити на тою вдяганку, подумав Іван. За дві корівки та за три свинки вигодувати треба, щоб таке багатство купити, не те, що моя куфайка чи маринарка. І дивився, дивився, і все видів, і, як вона щось там казала, не по-нашому, чув, і бачив, як довгоногих, безсоромних дівуль вітала, та корону, з звищиреними, як у молодої митрової кобилки з зубами, на патлету голову натягала, та я блискуча корона личила дівулі, як сусідський коровій хомот. А та у мій дівулю ще й цьомкнула. Та коли неї на лице у телевізорі зробилось великим, то раптом так варазно підморгнула, і воно аж підстрибнув. Тож моргаю йому, Іванові. Він те добре у Око Оков та велике, блискуче, Ці озеро Геньби. А по ньому, десь у замісінькій глибові, Іван те добре вспів побачити, білі гуси плавають. Та не гуси, а те і птиці, що з довгими шиями,